17. fejezet Ez az utolsó éjszaka zavartalanabbnak ígérkezett az előzőknél. Még délben rátalált a helikopter roncsaira, és ez végre bizonyosságot adott, hogy jó irányban halad. A bozódban semmi nem árulkodott arról, hogy a terepjáró valaha is erre járt volna. És mikor a félig széttört kabinhoz merészkedve meglátta Eor és Ré hangyáktól fehérre tisztított csontjait, Végképp megnyugodott. A délutánt azzal töltötte, hogy a csontokat egyenként jó messzire elhaigálta. A düh, ami eddig is éltette, nagyszerű kielégülést talált ebben. Azután megpróbálta a helyére illeszteni a kabin darabjait. A szétrepedt bordákat úgy, ahogy összekötözte, két nagyobb rést a forgószárnyak darabjaival torlaszolt el. Jobb volt ez minden barlangnál amit errefelé már úgy is hiába keresett volna, és ezerszer kényelmesebb a tüskebozó csűrűjénél, a fák vízszintes ágainál. Azután rájött, kár volt a gondos munkáért. A nyomok tanúsága szerint egyedül a hangyák voltak elég bátrak, hogy megközelítsék a kabint. Ez megint feldűjítette. De ahhoz már fáradt volt, hogy szétrombolja, amin egész alkonyatig dolgozott. Türelem, Edi, mondta hangosan. Ragd el holnapra. Jobb, ha ezt is nekik tartogatod. Régen hozzászokott már, hogy hangosan használja azt a nyelvet, amit rajta kívül senki nem értett a hordában. Magasabb rendűségének ez az egyetlen, kétségbe vonhatatlan bizonyítéka önmaga előtt úgy lett egyre fontosabb, ahogy a sugárpisztoly használata és lehetősége kezdett mind egyértelműbbé válni. Most is, bár a kabin görbült falait korán sem tartotta megfelelő közönségnek, sokáig szitta hangosan jilt és szidet. Az egyik nyelv még... A másik már nem volt halkalmas arra, hogy kifejezze gyűlöletének gazdagságát. Így végül, mint annyiszor a reménytelen próbálkozások után, komoran elhallgatott. Nem, nem győztek le, gondolta, és őszintén vágyott rá, hogy el is higgye, így van. Hiszen okos voltam, sőt, előrelátó. A sugárpisztolyban még van annyi energia, hogy kiolvassam vele az alsó légzsilipet, ha nem akarnak beengedni. Kisebb intenzitással pedig még sokáig kitart. Nem, hogy azt a két nyomorultat, az egész hordát el tudnám intézni. Éppen azért voltam bölcs, hogy nem vártam tovább. A robotok átengednek, vagy ha nem, egynek elég lesz öt másodperc, legfeljebb tíz. Többet persze nem szabad elvesztegetnem. Az alsó légzilip. Nem biztos, hogy nyitva lesz. Ha észrevétlenül átcsúszom a robotok között, nincs okuk rá, hogy éppen holnap várjanak. Nem jöttek el a helikopterre sem. Ez is azt jelenti, lemondtak rólam. Elégedetten kuncogott. <gül> Én nem. Semmire sem vágyom úgy, mint a holnapi boldog viszontlátásra. Az nem is kérdés, hogy fogadtok. Mert nem kérdezlek meg benneteket. Az egész gálatájára szükségem van. Nem fogunk vitatkozni. Abban a pillanatban, hogy meglátlak benneteket, őszintén remélem, hogy a gálatáján kívül részetekről már vége is lesz a boldog viszontlátásnak. Takarékoskodni fogok. Egy-egy másodperc bőségesen elég nektek. Azután majd ráérek gondolkozni, hogy... Magammal viszem-e ványát is, vagy valamelyik másik robotot, esetleg többet is? Fölnevetett a frissen született ötleten. Igen, ezt fogja csinálni. A robotokkal tereli vissza ide a hordát a Galatea köré. A barmok. Akkor már soha többé nem bonja senki kétségbe az ő egyedüli és örökké való minden hatóságát. Egyáltalán kétségbe vonta-e valaki. Megölte Dout, és a horda félelme olyan hatalmat adott a kezébe, amiről még álmodni sem mert. Mégis kielégületlen maradt. A szomjúságot, ami egyre jobban kínoszta, nem tudta csillapítani sem a szomszédtörzse kiírtása, sem a csodálatos vadászatok, ahol a növényevők hullahegyeivel ajándékozta meg a vadászok népét. Rettegés vette körül. Minél többet mutatott hatalmából, a félelem láthatatlan üvegbúrája annál folytogatóbban borult rá. Magyarázott nekik, és tanítani akarta őket, de ők minden szavában, mozdulatában csak a parancsot lesték, remegve. Ha nem teljesítik, újra meghal valaki. Igaz, türelmetlen volt. Ez az ő hibája. De lehetette türelmes még tovább annyi hiába való magyarázat félreértett tanítás után. Szerette és csodálta mejt, amióta erre emlékezhetett. Mindig irigyelte rétől, akár csak azokat a tulajdonságait, melyeket különnek hitt a magáénál. Ré elpusztult, és csak egy intésébe került, hogy mely ezentúl hozzá tartozzon. De ez is a visszájára fordult. Edi hiába értette, mégis viszolygott Haim vágyától. És miközben ölelte, Edi hűvösen arra gondolt, milyen lelkes örömmel képes élvezni Haim gyilkosságának legkedvesebb gyümölcsét. És ugyanakkor tudta, hogy valójában ő intézte ezt így Haim kedvéért, vagy önmagáért. Végeredményben már ez is mindegy. Megölte mejt is, és most egy évvel később sem tudja eldönteni miért. Haim örömére volt féltékeny, vagy Edi fensőbségét féltette. Az, ami a hordából megmaradt, lágy, puhán formálható anyag volt. Sajnos túlságosan lágy és telezabált ahhoz, hogy a legkisebb formatöredéket is önállóan őrizze, akár csak néhány napig. De ha visszatér hozzájuk, másként lesz. Igen, ide hozza őket, és még egyszer megpróbálja. Még nem tudja, hogy hogyan, a részletek még nem világosak. De a részletek nem is fontosak. A cselekvés a fontos. A cselekvés az egyetlen, amiben hinni lehet, amiben hinni érdemes. A gondolkozás fárasztotta. Nem sokat törődött vele, inkább gúnyos hálával gondolt ilyenkor Jirre. Neki köszönheti, hogy nem vagy olyan puhány és tépelődő. Most meghálálja neki. Azután pedig visszamegy, és ha kell, felgyújtja előttük az erdőt, megolvasztja a sziklákat, csak hogy végre higgyenek neki. Hinni fognak. Elnyújtózkodott a két egymás mellé húzott ülésen. A sugárpisztolyt a melléhez szorította. Amíg el nem aludt, az utolsó pillanatig arra gondolt, mi vár rá másnap. Elképzelte, hogyan égnek porrá a gálateja tövében Jill és Sid, hogyan tér majd vissza az eddiginél is nagyobb hatalommal a vadászok népéhez. Ami eddig történt, csak próba volt. Kísérletezés. Amiben én is hibáztam, elismerem. Az igazi tanítás ezután következik. Megváltom őket, mert most már tudom hogy a cselekvés és a szabadság hatalmát viszem el hozzájuk. Soha olyan világosan, mint ezen az estén nem érezte, hogy eddigi hibáiért egyedül csak Jill és szida felelős, hogy mindent képes megoldani, ha a gálateja egyedül az övé. Reggel korán ébredt és éhesem. Már előző nap sem evett rendesen, a maradék töltést végzetes hiba lett volna vadászatra pazarolni. Talált néhány ehető gyökeret, felzavart a fészkéből egy madarat, és Mohó magába tömte az alig pejhes, vakon tátogó fiókákat. Jó lett volna még tovább keresni másik fészket, újabb gyökereket, de félt, hogy estig nem éri el a galateját, pedig még ma oda kell jutnod, Edi. Nem csak azért, mert ettől a gyűjtögetéstől Már soha többé nem lakhatsz jól, Hanem mert várnak. Igen, várnak mind zsákmány a fogat, Fa a villámot, tűz a vizet, Lehajtott, kegyelemért könyörgő fej, Az ütést. Feladatod van, Edi. Ettől semmilyen korgó gyomor el nem tántoríthat. Huszharmadik napja, hogy elhagytad a törzset. Nem késlekedhetsz. Még ma cselekedned kell. Tovább törtetett délnyugat felé. Átkozva a bozó csűrűségét, amitől annyira elszokott éjszakon. Terepjáróval megyek vissza, határozta el. Rápakolom a robotokat. Őrültség lenne még egyszer így kínlódni visszafelé is, mikor az egész gálateje az enyém. Ha a sárga az elmúlt éjszaka nem tömi meg pukkadásig a gyomrát, nem hibázza el az ugrást. Így Haim izmainak maradt egy tizedmásodpercnyi előny, hogy hátra hőköljön, és a gyerekkorból őrzött mozdulattal a bozó csűrűjébe guruljon. De a sárga dühös volt, nem éhes, és kurrogva kereste a rendzavarót, aki nyugalmában vadászterülete kellős közepén háborgatni merészelte. ugrott. Már a levegőben volt, mikor mögötte a bozót lángra lobbant. A sárga nem sejtette, hogy az életével játszik. Ő, a vadon ura, valószínűleg nem is tudta, hogy ilyesmi lehetséges. Háim megint kénytelen volt gurulni, és a kibiztosított sugárpisztoly tüzes vulkánt fakasztott a zöldjeppel borított földből. Összeégette az oldalát, a karját, érezte a pörkölt bőr szagát, és felordított a dütől, az izmai dzsibbasztó fájdalomtól. A sárgát egy pillanatra megzavarta a soha nem hallott hang, az égés füstje, és gyanakodva méregette. Edi balkarja bénán lógott. Félkézzel képtelen volt elég gyorsan célzásig emelni a nehéz fegyvert. Gyere! Gyere! vicsorgott a sárgára. Gyere! ordította. Ha ugrik, hanyat vágom magam. Akkor biztosan belekerül a sugárba. Mire rámesik nem lesz benne élet. A sárga lehajtott fejjel tovább szimatolt, és Edi összecsikorduló foggal felfelé lendítette a pisztolyt. A tűz alig két méterre a lábától marta a földbe. Azután izzó göröngyöket dobálva maga előtt, a bozó tetejéig csapott. A sárga fekete és bűzös kupaccá zsugorodott a hamuvá omlott bokrok előtt. De Edit ez nem tudta kielégíteni. Odament, és tovább égette. föl Fölalá rángatta a sugárpisztolyt. Közben mesztelen lábával taposta a forró darabokat. Nesze! Nesze! hörgött. Ez is a téged! És ez is! Addig gázolta azt, ami a sárgából maradt, míg kimerülten össze nem csuklott. Liegett. Határtalan gyengeség fogta el. Szedd össze magad, Edi. Sietned kell. Felült. Megmarkolta a sugárpisztolyt. Pillantása a töltésmérőre esett. A józanság jeges hulláma sajgó talpától homlokáig végig borzongott rajta. A mutató alig két-három vonallal állt a nulla felett. Az alsó légzsülép. Vége. Nem. Megvárja, amíg kijönnek a galatájából, Hiszen naponta kint mászkáltak. Miért változtattak volna eddigi szokásaikon? Kijönnek. Csak türelem és óvatosság. Nem sokkal azután, hogy újra elindult... Az oldala kegyetlenül fájt, de a járásban szerencsére nem akadályozta. Az egyik domtetőn gödörre bukkant. A göröngyöket már benőtte a mohón terjeszkedő fű, de így is ráismert. Visszahívták a robotokat. Méghozzá elég régen. Miért? Nem fontos, majd megtudja. Egy akadályjal! Az utolsó előttivel minden esetre kevesebb. Váratlan ajándék. Köszönöm, Jill, nem leszek hálátlan. Délután szédülni kezdett. Gyomra összeszorult. Mintha valami összefüggés lenne a fogyatkozó fény és a maradék ereje között, egyre gyengülve tántorgott bokortól bokorig. Csak tarts ki, Edi, nincs sok hátra. A robotok hat kilométerre voltak a gálatejától. Vagy csak ötre? mindegy, a felét már biztosan megtetted. Sőt, többet is. Ha ezen a két dombon átmásol, a harmadik tetejéről láthatod a gálateje orrát. A nap biztosan megvilágítja, és akkor már egyenesben vagy. Nem téveszted el többi, és őket sem. A második domb lejtőjén megbotlott és teljes súlyával összeégett oldalára esett. Felülvöltött a kintól. Azután sokáig némán feküdt, szemét lehúnyva, összecsikorduló foggal küzdött a fájdalom ellen. Most itt, közvetlenül a cél előtt nem hagyom legyőzni magam. Még egy domb, akkor meglátom, még kettő és ott vagyok. Fölfelé ez a dom meredekebb volt. Nem törődve égett tenyerének fájdalmával négy kézláb kapaszkodott tovább. Az alkony szürke függönyét türelmetlen sietséggel dobta a földre. Azután továbbállt. Hagyta, hogy az éjszaka feketesége, mint áradó folyó, megtöltse a völgyeket. Edi nem látott semmit. De háim... Tudta az irányt. Még két domb. És pontosan ebben az irányban. Egyetlen bokrot sem látott már, és mégis mindet ismerősnek érezte. Kinyújtott tenyere csak súrolta a legszélső ágaikat, ahogy tovább siklott közöttük. A sugárpisztolyt a hátára dobta, így fájta a legkevésbé az éjszaka párás hűvöséből erő áradt izmaiba. Már csak egy domb. És ez, érezte, könnyebb lesz. Vigyázz, Edi, mozog csendesen, meghalhatják. Fölért a tetőre. Leült, hogy a szíve ne ugráljon a torkában. Nyugalom, Edi. Itt vagy, megérkeztél. Most megvárod, amíg feltűnnek a csillagok. Az a kevés fény is elég neked. Tíz perc az egész, mert a legfényesebbek már ott pislognak. Ha volna hozzá türelmed, elsorolnád valamennyit feltűnésük sorrendjében, hiszen ismered őket. De semmi közöm hozzájuk. Soha nem megyek vissza közéjük. Minek nézzem őket. És a Galatea is itt marad engem szolgálni. Egyedül engem! Csendben várta az áhított pillanatot, Mikor a völgy közepén az ég háttere előtt Felsötétedik a galatája fekete kúpja. Azután az erőltetett nézéstől Karikák kezdtek úszkálni a szem előtt. Megdörzsölte a szemét, Behunyta, Újra kinyitotta. A karikák eltűntek. A völgy üres maradt. A rémületet azonnal legyőzte. Nem is hagyta, hogy megszülessen. Azért tessen kétségbe, mert rosszul számolta a dombokat. Ha az ember nagyon vágyik valamire, bizonyosan rosszul számol, a maga javára. Akkor hát még egy dombedi, vagy kettő, nem számít. És ha a második után sem találod meg, megvárod a reggelt. Mert akkor már valamikor délután elszúrtad az irányt. Mikor olyan rosszul voltál? Reggel azután szépen, óvatosan és nyugodtan betájolod magad. De nagyon valószínű, hogy arra sem lesz szükség. Ebben a körzetben a Galatája orra már mindenütt átcsillan a fák között. Felállt, és lassan megindult a völgy felé. Mikor a talpa alatt megrecsentek a fű között lapoló első megszenesedett ágak, nem akarta tudomásul venni, hogy ez mit jelenthet. Azután kiért a hatalmas, köralakú tisztásra, ahol a halvány csillagfényben a túloldal alacsony bokrai ezüstösen derengtek. Még húsz lépést ment előre. Miközben arra gondolt, hogy most nagyon józanul és logikusan kell viselkednie. Módszeresen. Lábával gondosan félrekaparta az elégett növényzett vastag hamuját. Alatta a föld keményre égett. Ahhoz, hogy pontosan az álla alá illesze a sugárpisztoly csövét, föl kellett emelnie a fejét egészen a csillagokig. Csodálkozva bámulta a ragyogásukat, mintha ebben a pillanatban értette volna őket először életében.